А йому видалося від його набік. Він затривожився, однак змовчав. Натомість, як то робив завжди, виклав мені те, що приховував до часу. «Євісті від Можеловського, грецьмане!» Мовив тихо, але значуще. «Чому же мовчиш?» – мало не закричав я. «Знаєш вельми гаразд, як ждути хвіста і що там». Патріарх Паїсі уже в Вінниці, на Різдво буде в Києві, муж його супроводить, його процвященство, благословення своє шле гетьманові війська Запорозького. І я мовчки махнув рукою Вогоському, ворів побути наодинці. Тільки тепер відчув. Яка розтривожена була моя душа відтоді, як виїхав я з щирина, не побачивши мутрони, ждав усі ці дні місяці, сам не відаючи чого, Я тепер діждався. Побачу патріарха і впаду перед ним на коліна, випрошуючи благословення на шлюб, і перед ким не падав, а тут упаду. Пам'ять повинна вчасно зупинятися. А вона бунтує, повстає, вона відкидає почуття несправдження. Теплий дух Матрончин огортав мене, стояв наді мною невідступною хмарою, а я вдавав, ніби не помічає його. Моє життя не видноті перед військом, перед натовпами вдень і вночі. Довкола мене тисячі людей. Простежено кожен мій крок, кожне слово, кожне бажання і небажання. В мені вбито всі тайноші. Я не належав собі, а належав людям і всьому світові. А вона? Що вона? І де? І як? Поставити до неї вивідачів? Пустити по її сліду? Погнати лавріна капусту назад до чигирина? Зволіти... Відклопатись під землі Я не міг Вона була єдиною моєю таєною Єдиним Що залишилося в мені Простого Людського Як же я міг Це відібрати в себе Віра Була дорожча За підозрілість. З вірою жити легше Коли ми більше знаємо в любові чи в ненависть? Любов сліпа, але ненависть ще сліпіша. Вона відбирає розум і всі людські чуття. І я проспів Матрону ще тоді в чігрені. Я носив із собою не її слова, а її дух, доторки, дихання і ще щось, мов церковний спів, що піднімає Возносить серце, плотью ярмлена, але дух возметений, і це щастя. Я згадував короткі хвилі щастя з Матроне. Де вони? І чи були насправді вже тоді, в її погляді, читався докір, але було й благання, безумна ніжність, мовчазна і вперто затаювана і безсмертні надії нашої любові, нашої любові, нашої. Чи ж нашої, а чи тільки моєї? І я покликав Тимоша, як ти, сину? А да як має вестися гетьманський син? пробуй ладити з усіма, хто є в твоєм війську. З татарами? Хіба це не татари, А волохи, донці, куряни і я шляхта з хлопом польським знаєш же сам. Полку свого не маю, тож я обрітаюся з усіма. Серце мені приростає, коли тебе слухаю. За полком не шкодуй, що й геть доведеться. А тепер хочу, щоб ти став під жовквою, де вже золотована валка і рушив у Вкраїну. Куди ж? До Чигирина. До пані Разіни? До Чигирина. До столиці гетьманської. Будь там за мене. Та не дурі і чуєш мене. Чую, геть мене. Іду до Києва. Тоді до Чигирина. Видно буде. Ти шануйся і впокой жінок усіх. Катрю, пані Разіну і Матрону. «Побачиш, спокої її. Хай ждуть вістей. Вістей чи гетьмана? Вістей перше. Віряю тобі, сину, душу свою». «Ну?» – сказав ти міш, і втупився вперто в землю. Я обійняв його і заплакав. «Ей, сину рідний, щоб урятувати людину, Потрібен розум, а щоб згубити, тільки махнути рукою. Ти мій найближчий, а там далеко найдорожчий, Тобі ввіряю. Король поїхав до Ченстухова подякувати тамтешній чудотворній опікунці Божій за елекцію, а звідти мав удатись до Кракова на коронацію. Я вертався. В Україну далеку. Йшов от за замостя до Києва шість тижнів зимових. Світ прислухався до мене, а я до світу. Полишав поза себе втрати не відшкодовані Кривоніс, Тугайбезью. Обидва полягли не на полі бою, а вмерли від Чорного мору. А скільки полягло безіменних. Без згадки, без пам'ять Войни бояться смерть А полководці поразок Я не знав поразок А від смертей темні в очах. Матінка війна змилується над козаком Сиру землю йому в голову покладе